Le petit déjeuner Parisienne la musique l'ange, très chic, par Christiane No hei, suli ja hyvää keväistä sunnuntaina. Mä oon ainakin ihan into tällä täällä näin. Meillä on ollut niin monta kaunista kevätpäivää nyt tästä takanapäin ja kevään merkkejä. Samat sanat. Mulla ei ole mikään muu ongelma nyt, kun mulla on tämmöisiä pieniä sisustusongelmia. No kerro. No, no näyttää kotona niin tyhjältä. No ensinnäkin siis se Aurinko paistaa sisällä, mä huomaan, että mun ikkunat on likaiset, mutta se, se on oikeastaan nyt ongelmista pieni, koska kun tuossa marraskuussa niin kun joulua kohti mentiin, niin mulla oli niin kaikki pöydät ja ikkunalaudat täynnä kaikkea kivoja, tonttuja joulukoristeita. Mm. Sitten meni joulu, mä korjasin ne pois, ja mä sain täyttää ne samat kolot Pääsiäisroinnalla oli pupua ja munaa ja rairuohoa. Kyllä. No nyt mä mä niin pinnisti ja venytin tonne, mutta mun sit sun, nyt sunnuntana Olipa. korra sinne pois. Oh. Näyttää kuule niin tyhjältä. No, hei, vappu on pari Hei, vasta. vappu, iskat. Hyvä Mia. Miten muuten, mikä sulle on niin kevään merkki? Onko se joku leskelehti tai? Mm, mä oon itse asiassa niitä ihmisiä, jotka ei ehdi niitä leskelehtiä näkemään edes. Mä jotenkin... Muista katsoa niitä. Mä näen sitä ihan viimeistä joukossa. Mut mulle on ehkä kuivat kadut. Okei. Se, se kun pääsee kävelemään pikkukengissä. Ootsä jo aloittanut? No ei, mä oon tämmöisen nilkkureissa kulkenut. Mutta Okei. Koska mä tiedän, että ne innokkaimmat niin ne aloittaa tän suk sukattoman... No se on vähän hullutta. Joo, Joo mutta mä oon nähnyt niitä niinku jo joskus... Helmikuussa. Oho, joo. no aika rohkea. No on joku teiniä juttu ilmeisesti nyt kulkee nirkat paljaina. Okei, okay. joo. joo. No onneksi mun ei tarvitse esittää, että mä oon teini, niin mä, mä voin olla ihan niinku rehellisesti sukat Aha. jalassa. Mut mä oon nyt kyllä tämmöinen niinku kevätpongaaja. Ja olen, olen jo pongannut leskenlehdet. Mitäs olen... puiden silmut? On, on pieniä. Joo. Valkovuokkoja, sinivuokkoja, västä räkistä vähäsen. Äh, kurjet on tullut. Mutta sitten on se ikäväkin puoli, minkä mä... Pongaan tuolla luonnossa. Eli se on se siivottomuus se on ja se tekee niinku surulliseksi, että, että joo lumet suljivat kauan sitten, mutta nyt tämä lisääntynyt valon määrä ja sitten se, että sieltä niitä kukkia ja pieniä silmuja tunkee maasta, niin saa niinku entistä enemmän kohdistamaan katseen sinne maahan. Ja sitten mä huomaan sen hirveän roskan ja mä, mä en ymmärrä, että kun nykyään roskiksia joka paikassa, en miksi, miksi pitää heittää. Ja No on Eestissä tämä, tämä julkinen juopottelu on kielletty. Oh, no, sit, sitä sit, tota, toi meidän kaupungin pormestari mm -hmm. kiesi sen tuossa okay, vuosi sitten. En, Paitsi joku tietty alue, jossa hän asuu, niin siellä saa, har siellä saa harrastaa joo, julkista juopottelua. No, kyllä sitä nyt ihan selkeästi harrastetaan edelleenkin sitä julkista juopottelua. Mua häritsä se ollenkaan päinvastoin. Peräänkuulta, että on kiva, kun on, on kaunis kevätpäivä, että on kiva istahtaa johonkin mm. penkille ja, ja ava, mm. avata pullo. Siinä on mitään pahaa, mutta sitä mä en ymmärrä, että sen jälkeen kun se pullo on juotu, niin jos ei sitä pulloa rikota siihen maahan, niin ainakin se jätetään siihen. Joo, tää on mun mielestä ihmeellistä. Se on, se on inhottavaa. Sitten kun sä koirankin kanssa kuljet tuolla noin, niin saa koko ajan pelkää, ettei se astu jonkun lasisirun päälle. Tämä on totta. Ja Suomessahan on usein monet keräpulloja. Sillähän on näitä pullon keräjiä, mutta täällä ei oikeastaan ole semmoinen. Kun maksetaan te... niin, niin, jaha, on niin. niin kuin se. Mutta silti julkisia roskeksiä täällä on joka että kyllä ne voisi silti on, sinnekin on. On. Kyllä, ei, ei varmasti ole iso, iso juttu kerätä jälkeensä sen jälkeen, kun on piknikkiä pitänyt. Nämä on niin näitä kevään, kevään ikävimpiä puolia sitten, mutta mm -hmm. varmasti täällä on kaupungin puolesta siivoja. Ja... Niin no mä en tiedä, ainakin mun nurkillani... Tuntuu, että ne on talo, no, Ei talon... ole näkynyt kyllä munkaan nurkilla niin. vielä. Että... Minusta ne on talon miehet, jotka sit käy lakasemassa ja, ja kerää En Joo. tiedä, onko mitä julkista. Täällä on aika heikko tuo... Mm. Onko sulla kohdalla? muuten... Nyt, mulla, hei, nyt mulla on yllätys sulle. Mulla ei ole tällä viikolla mulla ei ole mitään niin sanottuja vakavia aiheita. Onko sulla? Ei ole, koska ensi viikolla tapahtuu kaikkea niin kivaa. Että mä keskityin niihin. Siis selkeästi huomaa, että nyt on niin kevät ja niin keikkakalenterit ja muut tapahtumakalenterit, ne rupeaa yhtäkkiä niin pur... Joo. Ja haluan näihin kaikkiin, mitenhän mä ehdi. Ja tota, jatskaarhan on tuossa, alkaa 22. huhtikuuta aivan, ja siitä mä puhun kohta lisää, mutta ennen kuin mennään näihin ei vakaviin muihin aiheisiin, niin kuunnellaan Kuka se lauluikaan sitten, että kevät ja kuljen Hakaniemerantaa? Tavaramarkkinat. No niin, anta kulua. Okay. On siis kevät, kuljen Hakaniemerantaa.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 Niin, nyt meni kevät ja hakanimen ranta. Ei, ei vaan, niin. Mm. Tavaramarkkinoiden kevät. Tavaramarkkinat, niin. Se on hyvä, että me täydennetään näin mm. toisiamme. Mä, mä muistan sanat ja sä muistat esittäjää. Yeah. Tää on legendaarinen kappale. Tää on, joo. Ja tää on oikein semmoinen kevät. Kevät, toinen on ehkä se kevät toi muurari, mutta, mutta se on, se se on, on ehkä rautus. vähän förbiin. <laughs> no. Mutta hei, siis jatskaari, mitä mä mainitsinkin äsken. Jatskaarun siis... Jats-festivaali, jota on järjestetty Tallinnassa vuodesta 1990 lähtien. Oletko sä käynyt aikaisemmin Jatskaarin esityksessä? Itse asiassa en ole, koska eikö se ole aina... sä oot kertonut, että se on niinku välillä jotain pienempi juttuja, mutta sitten Joo, on, se että tämä kevät on Silloin kun ne kuuli, aloitti 1990, niin ne saatsa sinne niinku syksyyn, mut okay. nyt ne on painottanut, eli kevät on niiden pää. Et siellä on, okay. on tämmöinen joulujatskaar ja siellä on joku syksyjatskaar, mutta tämä kevät on se niiden ikään kuin pääfestivaali. Joo. En ole käynyt, mutta mä ottelin kyllä nyt tänä vuonna mennä. Joo. Vähän mä, katsoin, niin kuin mikä on niin kuin Eestin suhde jatsiin. Ja täällä on, mikä oli hauska, oli se, että Tallinnassa ensimmäiset Jats festivaalit järjestetty vuonna 1966 ja erikoista on myös se, että Porijatsi järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1966. Mm -hmm. Ja 66 täällä oli siis ulkomaalaisia esiintyjiä okay. ja, ja tuota, kuitenkin me puhutaan neuvostoajasta. Niin mä aloin kanssa miettiä, että eikö että olisiko tämä yksi merkki siitä niin, että virolaisethan tykkää, että vaikka täällä oltiin niin kuin Neuvostoliiton ikeen alla, niin kuitenkin täällä oli huomattavasti vapaampaa kuin itse Neuvostoliitossa. Mm, mm. Eli että täällä saatettiin järjestää tämmöistä. Se voi olla. Kansainvälistä Jats-musiikkia. Tota... Näkyykö se historiallisuus jotenkin? jotenkin tota... Missä? Esimerkiksi Jatskaarissa tämä siis Tallinna jäätfestival oli 66, se oli kai niinku one, once. Niin, ja se, se jatkunut. Eli eliminen. sitten tämä varsinainen jatskaaro on aloittanut 1990, Silloin on itsenäistymisen aikoihin. siinä on, ollut aikoihin. Joo. Että siinä on ollut pitkä, pitkä, pitkä tota, ja mä yritin löytää, että olisiko siinä ollut jotain syytä, että Tallinna ja Porijats 66, et, mm. et et miksi joku liike, mm. liikehdintä joku, että miksi just siinä samana. Mm. Mutta mä oon löytänyt, Joo. ehkä joku, jos joku tietää, niin please tell me, Mut Joo, totta, en en mä oon löytänyt sitä. Mm. Mutta nyt siis tosissaan vuodesta 90 lähti on järjestetty. Mä kävin ensimmäistä kertaa jatkaarissa silloin kun muutin tänne reilu kaksi vuotta sitten. Ja silloin mä kävin parissa konsertissa, jotka oli nykyisessä Nordean majassa, mutta silloin ne oli ihan viimeisiä kertoja, kun sen paikan nimi oli vielä Nokia. Ja siellä kuului se pipi -pi -pi -pi -pi. Siis Nokian tunnus. Eli... Nokia-tunnari kuului siellä. Ja olisiko se ollut pari viikkoa sen jälkeen, niin Noxun, tota, kyltit tuli alas ja ne korvattiin Nordean kylteillä. Okay. Ja mun mielestä Nordea vielä viime vuonna sponsasi tätä jatskaaria, mutta tänä vuonna se on Danske ja koska siinä on Bankki pääsponsorina, niin ne ei ainakaan järjestä konsertteja Nordea-salissa. No, mä katsoin, että oli ainakin Punaisessa majassa. Ja Vabalavalla. Ja, ja vabalavalla. Joo, eli joo. telliskivellä joo. molemmat. Ja tota, mun mielestä telliskivi sopii kyllä. Se, se tietty joo. rososuus ei ollenkaan ole huonoksi tämän tyyppi. Mä samaa mieltä, joo. Sopii hyvin. Joo. Ja tuota, se on helposti tuota, lähestyttävissä. Siellä on hyvin parkkipaikkaakin ja minulla mm, ole mitään mm -hmm. ja konserttisalihan on ihan, ihan ok. No ei se minä en nyt... itse asiassa käynyt siellä vieläkään. maan kerran. Ei se nyt tietysti aku, akustisuudeltaan ole mm, paras. paras, mutta toisaalta tämmöinen ehkä jatsmusiikki, joka ei ole niin nyanssiherkkä kuin esimerkiksi klassinen, niin, niin se ei välttämättä. Oletko tuota, sinä tutustunut yhtään tarjontaan? No siis itse asiassa en, kun mä jätin tää vähän sun harteille, yhden tiedän, siis no. per, perjantaina 22. päivä esiintyy tämä virallinen nöp, joka on vähän elektronista, ei kylläkään yhtään jatsahtavaa musiikkia, mutta se, sen ajattelin ainakin käydä kattoon. Eli 22. päivähän tämä alkaakin? Joo, joo, perjantai 22. Joo, onko joo. se punaisessa majassa? Hän taisi olla punaisessa majassa. joo. Joo. Ja, tuota, joo, mä kans katoin, siellä on aika paljon, mä voin nyt kertoa tähän semmoisena keventävänä välihuomautuksena, että mä näin semmoisia mainoksia, että, että Jatskar ja Lambert esiintyy ja sitten siinä on se niin kuin, musta naamio. Mä ajattelin, että Adam Lambert. Jatskar! Käykö tässä nyt vähän niin kuin porijat, sillä välillä käynyt, niin. että tavallaan lähdetään aika kauas siitä Jats-ideasta, minkä mä ymmärrän totta kai niin taloudellisen tuota, tuottavuuden niin. turvaamiseksi. Niin. Mutta Tämä ei ollutkaan meidän Adam Lambert, vaan tämä oli saksalainen pianisti ja erittäin joo, joo. taitava, mutta hyvä, että et tässä ei käynyt tämmöisiä Ville valoja niin kuin mulle ja Aninalle niin, kerran. Joo. Ja viime viikonloppuna käväsi Helsingissä, niin huomasin, että Adam Lambert esiintyy ilmeisesti Helsingissä. Joo, ja ja ja ei, siinä se täällä. toinen. Eli se on sitten kuitenkin tulossa. No tänne. siis mielestä se esiintyy täällä, mutta hän on hän lämpää Queenia laululavalla kesällä joskus. Queen esakuussa. who? Siis Queen, äh, tää Queen. Onko siis ne nyt ilman... Äh, joo, ilmeisesti. Okay, Voi olla, että mä oon nyt aivan väärässä, mutta tarkistetaan. Koska tämmöisiä niin queen cover hän on aika niin paljon. No mutta tarkistetaan vaikka tuossa musiikiaikana joo. ja katsotaan, mitä tämä homma nyt meni. Mutta siis Adam Lambert on joka tapauksessa kesällä Okei, okay. jo. siis joku toinen Lambert. Eli nyt tämä saksalainen Lambert tulee niin. eka ja sitten Adam tulee perässä. Hyvä. Okei, okay. mennään itse tarjontaan ja... Tarjontaa on tosi paljon. Siellä, on, siellä ei mun mielestä yhtään huonoa ollut. Ja mä niin kuin sitten valitsin täällä muutamat semmoiset, jotka mä voisin sanoa, että nämä niin mun tärppejä, mm -hmm. jos näin voi sanoa. Siellä on tota, no jos mennään näin aikajärjestyksessä, niin 23.4. on tämmöinen libanonilais-ranskalainen kokeonpano kuin Bajar Maar. Ja tota, hyvin mielenkiintoinen. Joo. Ei klassista jatsia, mutta hyvin mielenkiintoinen. Joo. Ja sitten mennään sinne 26. on tota, sitten meidän Lamberti Niin, niin. <lacht> ei Adam Lamberti. Joo. <lacht> ja samoin 26.4. on tämmöinen kun Jan Lindgren. Hän on tota, ruotsalainen pianisti. Ja hän esiintyy, tai tämä hänen kokoonpanonsa, ja tähän soittaa, tämmöinen kuin tribute. Jan Juhansson, ja Jan Johanson oli esiinty silloin 66 Tallinnassa, ja tota, mä kuuntelin sitä vähän, se oli aika klassista jatsia, se oli vähän tämmöisiä folkloristisia mm -hmm. soundeja, mm -hmm. vähän semmoista Baltic, äh, vähän Russian, Swedish, kansan... joo. Joo. joo, ja sitten semmoinen kuitenkin semmoinen jatsahtava swingi siinä, se oli, se oli hyvä. Sitten 27. Becca Stevens, New Yorkilainen naisolisti popahtava enemmänkin kuin Jats, mutta mut, mu tota, mun mielestä oikein ehdottomasti haluan mennä tota, kuuntelemaan sitä. Mitäs mä vielä? Joo. Mä katsoin vähän tota, myöskin näitä paikallisia, eli sulla oli tää nöeppi. Mä, mä no... löysin tämmöisen kuin uh, Mae eli hän on tämmönen saarenmaalta oleva basisti, joka soittaa ruotsalaisen bändin kanssa ja se oli musta aika mielenkiintoinen okay. ja se taisi olla muuten silloin ihan alkuun. Täällä oli aika paljon estiläisiä paikallisia. Niin ja yksi mikä tuli mieleen näin siis oli Mick Pedaja ja okay. hänet mä näin kanssa tässä pari viikkoa sitten Sofarissa, puhutaan siitä hetken päästä. Mä en nyt yhtään muista minä päivänä esiin. hän esiintynyt. taisi olla jossain niin isommassa konsertissa, missä oli muita esiintyjiä. Siellä on semmoinen, siinä jossain puolessa välissä festivaalia on semmoinen tapahtumassa, on paljon näitä paikallisia Joo. Niin jatsa, jatsa, jatsahtava musiikin esittäjiä. Ja sitten joka vuosi ja, jaetaan yhdelle paikallisille jatsmuusikolle tämmöinen Joo. Ja tuota Siellä oli Suomesta löysin yhden. No. Eli tämmönen kolmaskymmenes neljättä, eli ihan siellä loppupäässä, niin Soer Björkenheim. En ole koskaan kuullut. No sano Rau Björkenheim, sanooko mitään no, sulle? En, kyllä, no kyllä hänestäkään no, tiedä. hänellä no. on semmoinen bändi kuin Krakatau, että hän on esiintynyt no, no, varmaan. Tiedän, joo, joo. Hän on esiintynyt tosi pitkään. Eli, mutta nyt tämä Soer Björkenheim ei esitä tämmöistä tota Krakatau musiikkia, vaan kysymys on tämmöinen My Davis Tribute, jossa on sitten tämmöinen. Rakataussauni kuitenkin. Okay. Ja koska se? tämä oli? Se oli kolmaskymmenes se ja on loppu siellä ta. ihan loppupäässä. Et, et vähän on suomalaistakin väriä Joo. mukana. Mikä musta oli yksi tosi hyviä, no siellä on Chris Potter soittaa klassista jatsia 27.4. Vabalavalla. Mm. Ja tota mikä oli tosi hyvä, oli tämmöinen kuin Jose James, ja sitä mä huomannut, että on kyllä mainostettukin, 28.4. Vabalavalla. Hän on niin nuori amerikkalainen, joka, joka miksaa niin jatsia ja soulia ja... ja Tosi hyvä saumi Siis nyt on mielestä. niin paljon kaikkea. Musta on. Tait... on. Mutta hei, tiedätkö näistä lipuista, että pystyykö sinne ostamaan niin jotain Pystyy. kokolippua vai... Äh, sitä mä en huomannut, että olisi tämmöistä Niin, niin eli sitten Ne on eriksi, ne on yksittäisiä leppoja. Ne maksaa keskimäärin semmoisen kolmekymppiä. Joo, mä katsoin, että jotkut oli 15. Joo, ei se on mikään... Ei, niin ei, ei, ei maho että Kyllä mä niin kun ajattelin, että kyllä mä muutaman meen kattoo. Joo. Ja tota, yksi oli hauska, hei, tota, paikallinen, tämmöinen kuin Lex Soul... Tallinnasta. Mm. Ja ne soittaa, että 60-70-luvun niin soundista, siis niillä on niin oma repertuaari, mutta siinä on 60-70-luvun soundi, mm. vähän funkkia. Se on Punaisessa Majassa. Ja okay. se oli niin tosi originelli ja positiivisella tavalla yllättävää tämä kuuntelin. Mutta paljon on tarjolla? On. Ja Ennen kuin mennään siihen sun sofäriin, niin kuunnellaanko tähän väliin Becca Stevensiä, joka siis esiintyy 27.4. New No toki. Näytössä. Mikäs biisi laitetaan? Yllätä mut. Yllätetään. you much like Arizona My eyes don't shed tears But boy, they pour No niin, siinä meni Becca Stevens. Ja nyt voitaisiin puhua vähän tuosta Telliskiven synttäriviikosta, joka alkaa. Siis just ensimmäinen neljättä, joka on torstai. Oletko tutustunut tähän tarjontaan? Katoin, joo. Muuten, montas vuotta ne täyttää, Onko nyt kaksi vai kolme siis seitsemän vuotta? seitsemän vuotta jo. Onko? Tulee ja jo täytää, on... joo. Eli seitsemän vuotta sitten on ensimmäinen. Mä en tiedä, mikä siellä on itse asiassa ollut ensimmäinen ravintola. Mutta... Mä, mä olisin, että siis näin, kun mä muistan Telliskiven historiaa, niin siis henkilö Juri jotain siis osti koko... Uh, joo, alueen siis... ja rupesi kehittämään sitä. Et sehän oli tämmöinen aika lailla kodittomien Niin, siis keskittymä. sehän oli ihan, joo, semmoinen ransistinen. Ja siellä on jäänyt kyllä semmoinen rosasus On, edelleen, on. Toivottavasti onkin pitkään. että on. liikaa silottaa, koska sitten se niinku menettää sen rihetyksen. mutta tuntuu, että se on pikkasen laajentunut siitä, että nythän sä olisit siirtynyt vähän sinne kulttuurikatteliin päin kyllä, kanssa, kyllä. se joo. keskittymä. Mutta tosiaan ensimmäinen 21.4. Alo aloitetaan nämä juhlallisuudet ja silloin on telliskivi, poetanava. telliskivi kevätpidu, eli kevätjuhlat, tai kevätpidot, ja siellä on sitten myyjäiset. Ilmeisesti esillä on jonkin sortin valokuva, seinä tai valokuvia, mä en oikein sen enempää sit saanut selville, ja tota, sen lisäksi avataan jotain uusia liikkeitä. Mä en vaan pop up tyyppisiä Joo, Öm, no sepä oikeastaan noista, mutta ne on tosiaan avajaiset tälle koko synttärijuhlalle ja tota keskittyy niihin kauppoihin. No samalla oli ravintoloissakin jotain On joo, Joo, mutta just tällöin niin kuin, joo ilmeisesti tällöin torstaina on niin kuin ne liikkeet joo, ja okay. se, se kompleksi siinä niin pääosassa. Ja sitten samana päivänä on Kuningas Oidipus Kabare ja siinä yhdistyy jotenkin nyt sitten multimedia ja klassinen teatteri. En tiedä yhtään, mitä odottaa. mutta voisi katsoa? Olla, no voisi olla ihan mielenkiintoista. Siinä voisi olla potentiaaliakin. Niin. Se tai semmoinen ihan metsää, ei niin, voi tietää. Ei voi tietää. Siis Enkä mä edes niinku sen enempää saanut selville näistä toteuttajista. Nämä on taas tätä, kun mä oon kääntänyt Google Translatein kanssa siitä Virosta, Virosta Suomeen, niin tota, en tiedä. Mutta tämä on erinevaa, että klubilla, Clubilla, eli se on kanssa siellä Telliskivellä. 22.4. eli perjantai on sitten tää itse syntymäpäiväkonsertti. tämä on nyt sit osa Jatskaaria. Että tässä yhdistyy nämä Jatskaaria, ja synttärit. Ja siellä esiintyy Hidden Orchestra Briteistä. En sen, kuuntelin heidän musiikkiaan vähän ja vaikutti ihan hyvältä. Öö, siinä on myöskin tällainen visuaalishou sitten tämän, niin kuin musiikin lisäksi. 23.4. lauantai. Silloin on tämmöinen vapaa-kaupunkiseminaari ja siellä on teemana urbaanin tilan jakaminen ja tilan käyttö, miten ihmiset on julkisessa tilassa. Tai jotenkin jatkaa viime vuoden teemaa, joka oli vähän samantyyppinen. Ja siellä on siis pop-up kauppoja. Ja tällaisia mallitaloja, konttipäiväkoteja, konttia, asuntogalleriaita ja installaatioita ja kahvilaita. Siinähän on ]ista. jo nyt se yksi konttikahvila, kun kiinnittänyt huomioon. Sinä, sinä on. Se on olla container, mutta mä luulen, että se on ihan pysyvä. Joo, niin mäkin on. Joo. Se on tehty sen Tekisi verran. Tekisi mieli käydä siellä joku päivä, koska se näyttää aika hauskalta. Niin, joo, mä kävin siinä terassilla, niin on ihan kivat. Terassikin joo, siinä. mutta Mut pitääpä tehdä tästä ihan kunnon raportti, sit, kun mm, joppikumpi mm -hmm. selle meistä käy, niin minkälaista ruokaa ja juomaa sieltä saa sisältä. No Tämä vapaa-kaupunkiseminaari, sinne siis kerääntyy sitten kaiken maailman arkkitehtuuria ja päättäjiä. Siellä on muun muassa tämän Telliskiven johtaja Jaanus Jus ja sitten Modernin taiteen museon Anders Herm. Ja he kokoontuvat esimerkiksi tällaiseen johonkin paneelikeskusteluun, keskustelemaan tästä kaupunkitilan käytöstä. Sen lisäksi on vielä parkkitilan liittyvä brainstorming, mikä oli kylläkin nyt täynnä, mutta sinne saa ihan kuka tahansa osallistua. Eli miten pitäisi järjestää jotenkin, tehdä niin kuin kauniimpia parkkitiloja ilmeisesti. Koska ne ovat vähän tylsiä. Ne Semmosta on joo, ne on semmoisia niin tosi mutaisia niin kenttiä. Niinpa, Totta, kun joo. nekin voitaisiin tehdä, ja, ja sielläkin voisi olla puita. Ja niin, et nyt tavalla ei viihtyä, Niin, kyllä. Ja 20 kolmas neljättä lauantaina on juhlakirpputori. Siellähän on tämä perinteinen kirppisainen joka lauan tai 103, mutta nyt se on tavallaan tavallisesti suurempi. Eli siellä on enemmän tarjontaa ja myös näitä kahvilat ja muita ilmeisesti. Ja sitten suunnuntaina 24.4. tämä tosiaan sitten huipentuu ja meillä oli tästä tämmöinen Hauska sattumus, kun Lost in löytää. translation. Mä en muista, hei, mikä se oli virastikin. No kun se oli, siis kun se oli taimetoidupäivä. Nyt joku taim... taimetoidupäivä. Taimetoidupäivä, ja sitten siinä oli vielä kuva sellaisesta niin omenan äh, nupusta niin taimesta. Joo. Ja, ja, tota, ja sitten tuli joku smootin teko Joo, smootin teon mestaruuskilpailla. Joo, mutta siis minä luin taimetoidu ja kuinka ihmiset taimetoidua, ja <laughs> siinä oli seminaarit. Ja, joo. Mä, minä ajattelin, että tämä on nyt kuinka me istutamme taimia ja voi kaupungissakin istuttaa laatikoihin, mutta nyt kun Mia sit perehtyi tähän, ilmeisesti meidän vapaa-suomennus oli mennyt pikkasen metsään, eli kysymys on siis kasvisruokailusta. Joo, joo Joka ehkä makes more sense, koska mm. tämmöinen taimen istutusseminaari sopii ehkä paremmin jonnekin <laughs> puutarakauppaan. No, kieltämättä joo. Ehkä tämä sopii paremmin. Mutta sitten 24. päivä on vielä tämän kasvisruokapäivän lisäksi Jatskaarin ilmaiskonsertti. Ja täällä ilmeisesti muistaakseni esiintyi tämä Pedaja ja myöskin Kadri voran josta mä oon täällä Puhuin aikaisemmin puhunut. Puhuit muuten niin sie Siellä pääsee näkemään, tämä on ihan ilmainen konsertti. Se kestää aamun aamu ilta seitsemän. Eli siis siellä on kaikenlaista ohjelmaa ja se alkaa tällaisella jännällä linnunlauluretkellä. Mä muistan nyt mistä se oli, mutta jostain toiselle mennään kuuntelemaan linnunlaulua. Mm -hmm. Porukassa. Sen sen l... on niin kuin, joo, nythän se... niitä lintuja tuu, kuulee ihan hirveästi aamulla. Kevämerkki. Merkki. Sen lisäksi, että siellä on ihan niin tavallisia konsertteja ja tämä retki, niin siellä on myös joogaa, elokuvia musiikkia ja tanssia ainakin löysin. Eli kannattaa mennä sinne myös. Kyllä. Huh, aikamoista huh, tarjontaa on. Kuunnellaanko tähän? Tota Uh, Hidden Orchestran kappale Vorka. Sopii oikein hyvin ja jatketaan sitten muilla ei niin vakavilla aiheilla. Jep. Olen tykännyt aina päivän päivänlehtiä tuossa pitkin viikkoa ja poimiin sieltä sitten jonkun aiheen, mitä olen lähtenyt työstämään vähän enemmän. On se sitten mieluummin ehkä poliittinen tai, tai te terveysjuttu, mutta tänään mm. mulle ei ole mitään vakavaa eikä mitään ei terveyttä. Ei. <tos> Me voidaan palata tähän taas kerran. <tos> <tos> mutta tuossa oli pari päivää sitten. Oli Hesarissa hyvin lyhyt artikkeli dadaismista. Eli kysymyshän on taidesuuntauksesta, joka vaikutti tuossa 1900-luvun alussa. Ja mm -hmm. se oli itse asiassa niin vastalause sodalle, puhutaan ensimmäisestä maailmansodasta, ja myöskin 1900-luvun alussa vaikuttaneelle tämmöiselle taidesuuntaukselle, tämmöiselle tietylle tärkeilylle. Mm -hmm. Ja haluttiin niin tehdä vastalause tämmöistä älyllistä, taidesuuntausta vastaan. Mm. Ja miksi mä niin rupesin oikeastaan tutkimaan enemmän tätä, tai miksi minua kiinnosti tämä dadaismi muutenkin kun taidesuuntauksena, on se, että mä olen asunut aikoinaan jonkin aikaa Syyrihissä, eli Sveitsin pääkaupungissa, ja siellä oli tämmöinen kahvila kuin Café Odeon. Café Odeon on perustettu vuonna 1911, ja sitä pidetään, tämmöisenä, tai pidetään niin kuin dadaismin syntypaikkana. Ja silloin 1900-luvun alussa Sveitsissä oli paljon no, maailmalla riehu sota ja, ja älykköjä, Tuli sitten ympäri Eurooppaa ja, ja Sveitsissä oli rauhallista. Ja oli, oli ainakin, siis dadaismi vaikutti Sveitsin lisäksi. Se, sitä, sen, sitä vaikutti Pariisissa ja, ja Berliinissä, olisiko New Yorkissa. Ja, ja jopa Salvador Dali ja Män reitäkin pidetään dadaismin mm. vaikuttajina, mutta mun mielestä heidän varsinainen työsen näkyy enemmänkin. Surrealismista, eli surrealismi oli ikään kuin, joka syntyi sitten dadaismin. Dadaismi se oli loppujen lopuksi aika mm -hmm. lyhyt aika. Ja jos me puhuu vähän, että mitä dadaismi on, niin, niin dadaismi oli niin kaiken näköistä älyttömyyksiä. Ja mm -hmm. se, se oli myös runoja, esimerkiksi dadaismi, ne teki runoja, ne saattoi tehdä taidetta, jos, joka ei joka yrittänyt esittää mitään. Tai ne, ne kirjoitti runoja joka ei tarkoittanut mitään millään mm -hmm. kielellä, mm -hmm. ja on niin kuin, riidelty siitäkin, että tarkoittaako tämä dadaismikään dada mitään, vai, vai juontaako se siit, siihen, eli tämä yksi dadaismin perustajia, tämä Chachyari, nyt minulla on nimi hukassa, <lain> mutta tota, Bulgariasta, Sveitsiin muuttanut, joka tietysti Bulgarian kielellä sitten tämä da, -da että tuliko mm -hmm. se siitä, mutta sitten Ranskan kielellä da, -da tarkoittaa esimerkiksi keinuhevosta, että mm -hmm. sillä voi olla monta merkitystä tai sitten se ei tarkoittanut yhtään mitään. Mut tosissaan Cafe Odeon on 1911 avattu tämmöinen art nouveau, siis kahvila, jossa oli silloin oma leipomo ja siellä oli biljardihuone ja... ja Marmoria seinissä, kristallit katossa ja no, messinkiä. Niin kaikkea. Kaikkea. Se oli hieno. Ja silloin kun mä asuin Sveitsissä, niin se oli edelleen hienoa. Siellä oli joku aivan ihana historian havina ja kuitenkin sellainen vibe edelleen, että se oli edelleen jonkinnäköinen risteyskohta, jonne ihmiset tykkäsivät mennä. Mm. Ja, ja tuota, voin kuvitella, että silloin tuo luvun alussa vielä, että siellä on siellä on istunut paljon älyköitä, äly, mm. älymystyä, tämä mm. on se oikea sana, mm -hmm. sitten ympäri Eurooppaa, jotka on lähtenyt sotaa, sotaa pakoon. Ja, ja, poimin sieltä muutamia, ketä siellä on istunut. No, siellä on istunut äh, Someset Morgan, James Joyce, vietti paljon aikaa cafe Odeonissa, Klaus Mann, mm. tietysti sitten syrjissähän hän Mann asui siellä. Mm. Einstein, jopa Mussolini, Lenin ja Trotskikin on nähty mm -hmm. viettävän aikaa Café-Ordionissa. Minusta tuntuu, että aika hyvässä se. Minä ollut sen. joo. <tos> se voi olla, miä mä en niin vanha ole. <tos> niin, Mutta joo, hauskin ehkä tarina, ketä, ketä siellä on istunut, joka ei nyt ole mitään taidesuuntausta Luonnon oli tämmöinen Sveitsin johtavan kirurgisen sairaalan johtaja ja lääkäri Ferdinand Sauerbucher. Ja, ja tota, mikä, mikä teki tämän hänen vierailunsa joka päivä Odeonissa erikoiseksi, oli se, että hänellä oli tapana mennä sinne ja juoda. Pullo shampanjaa Vaatimattomasti. Niin, ja ei ainoastaan, että, että tuota vaatimattomasti pullo shampanjaa joka päivä, mutta hän, hän oli kuitenkin tunnettu henkilö. Ja ihmiset ei suinkaan niin katsella Hyvä. hyvällä sitä, että lääkäri kesken päivään juo ei ainoastaan lasillisen, vaan pullollisen shampanjaa. No, Ferdinand sitä ajatteli, että ei hän halua luopua näistä hyvistä tavoista, mutta hän kuitenkin halusi niin kuin, rauhoittaa asiakkaitansa. Niinpä hän keksi tämmöisen systeemin, eli hänen shampanjansa kaadettiin aina kahvikannuun. Ja sitten tarjoilija tuli ja kaatoi aina sitä kahvikannusta ja kaikki oli tyytyväisiä. Joo, Cafe on siis edelleen olemassa. olemassa. Ja, ja, ja Joo, dadaismi ei ole enää olemassa. Eli dadaismi... Kaistakin joku harjoittaa. Niin, oikeastaan se Omalla, tai niin, ainahan voi miettiä näin, että, että se oli uutta silloin. Mm. Sitten se ikään kuin tyrehty tai muuttui surrealismiksi, tuli, tuli Salvador Dalia Mänre, ja se ikään kuin kasvoi siitä, mm. mutta kyllähän sen mm. ja, ja näkyy, näkyy monessa. Niin. Ja just tämmöinen, mikä oli ehkä semmoista tyypillistä dadaismia, että oli liimattu näköisiä paperinpaloja jonnekin, ja tehty siitä tämmöisiä installaatioita, joita näkee edelleen aika Joo. paljon. Mutta joo, mä rupesin katsoa muita vanhoja kahviloita. tämä oli tuohon työstä. Tiedätkö, missään, maailman vanhin kahvila? No en. Kerro. No se on, äh, taitaa olla ranskassa, tämmöinen kuin Café Procopé. Se on, siis nyt me puhutaan edelleen toiminnassa olevassa. Ja se on mm -hmm. 1686. Mä en ole siellä käynyt, mutta mä oon käynyt Café Florien, joka on 1720. Et ei Paljon jää jälkeen ja se on paha. Ja Mulla on jäänyt siitä vielä mieleen, että olihan se todella kaunis kahvila. Mm -hmm. Mutta sitten mä muistan myös se, että se oli todella kallis. Ja mm -hmm. sitten kun sä menit sinne juomaan sen kahvin, niin sun piti myöskin maksaa siitä musiikista, mikä siellä Oho. oli. Eli se oli, se oli sinne ei vaan menty ja, ja no. tilattu kokista, vaan sä ikään kuin maksoit siitä atmosfääristä mm -hmm. ja siitä, mm -hmm. siellä oli oikein orkesteri soittamassa, mutta kyllä se pitää ainakin kerran elämässä nähdä. Niin. Mutta ei nyt Tallinnakaan nyt ihan jää häpeämään tässä. Eli onhan no. meillä tämä meidän oma Maija Smog. Oletko käynyt koskaan? Aina olen tuossa vanhassa kaupungissa siinä Pikin Pikkadulla. Pikkadun ja mikäköhän siitä menee. Se on, onko se sulevi mäki, joka menee siitä. Sinne alasin Maija Smog on, on tota kahvilana perustettu vuonna 1264. Mm -hmm. ja erikoista sen lisäksi, että se on aika vanha, niin on se, että se sisustus on pysynyt aika lailla muuttumattomana. Et ehkä niinku verhoja on vaidettu, mutta niitä on vaidettu samanlaisiin. Että tuota, jotkut tykkää, jotkut ei. Mm -hmm. se, siinä on itse asiassa semmoinen historia, että tämmöinen sokerileipuri, kun Lorenz Caviers osti tämän talon, missä se majasmok on, ja se oli silloin erillinen talo, että nyt siinä on ikään kuin kaksi taloa yhdessä, tai se on semmoinen jatkumo. Mm -hmm. Ja se osti sen vuonna jo 1806, ja hänen mm -hmm. oli tarkoitus silloin pistää siihen pieni sokerileipomo ja kahvilaan. Mutta se ei onnistunut, koska silloin oli semmoinen laki, että sun pitää kuulua johonkin tämmöiseen kauppakiltaan, jotta harrastaa jotain, harjoittaa jotain kaupallista toimintaa. Tulee ihan mieleen meidän K ja s Ja niin kävi, että vaikka Lorenz osti itselleen palan maata ja kiinteistöä, niin hän ei koskaan päässyt toimimaan tässä näin. Tämä siirtyi aika monen käden kautta sitten eri henkilöille, ja kunnes 1264 sitten se päätyi tämmöiselle henkilölle kuin George Stude. George Stude oli Marsipaani marsipaanitaiteilija tai me mestari. Mm. Ja tuota, Stude osti sitten myös sen lisäksi, että hän osti tämän nykyisen Maijas erillisen talon, niin hän myös niin osti sen viereisen talon ja yhdisti sen, eli Si siinä nykyisessä muodossa. Hmm. Ja sitten haluttiin sillä marsipaanin valmistamisen ja toiminnan Ja se oli niin kuuluisaa ja arvostettua se marsipaanin. Ja jannosta, että ne oli, ne oli hienoja. Oletko käynyt sillä koskaan? Niin, Ei. siinä marsipaanikaupassa. Ei, mä en ole en mä Ne on tosi. Siis nehän niin kuin maalaa. Mutta sen, mä oon niin nähnyt sen. Eikö se ole se, menee semmoinen juna Onko tämä se paikka? Vai onko tämä eri niin, paikka? Sit jo? Siinä on semmoinen... Niin kuin Ikään kuin semmoinen maailman pyörä, jossa pyörii kahvikuun peja. Joo. Olen nähnyt sen ikkunan. Kyl. Joo, kyllä sä varmaan nähnyt sen ikkunan. Sitten siinä ikkunassa on semmoisia hyvin vanhojakin, mitä näkee, että on marsipaanista tehty. Mm. Ja, ja tota, siellä on aina kun sinne menee, niin siellä on joku ihminen, joka työstää niitä marsipaaneja. Niistä okay. tehdään patsaita tai sitten niihin maalataan jotain joillain karkkiväreillä hyvin. Ihan tämmöistä käsityötä. Niin. joka tapauksessa ne oli niin arvostettuja nämä Studen marsipaanit, että niitä vietiin ihan Venäjän saarille saakka. Okay. Sitten 1941 tämä Studen marsipaanikauppa yhdistyi sitten tämmöisen paikallisen karkkitehtaan kanssa ja, ja siitä Studen kahvilasta tuli karamelli. Ja sitten vuonna 1958 karamelli yhdistyi Uus Kalevin eli nykeisin Kalevin kanssa. Mm. Ja 1997 tota, ja sitten sen nimeksi, mä en tiedä palautuko, vaan annettiin tämä majasmok. Mutta se oli jossain vaiheessa tämä, en tiedä oliko tässä nasionalismin myötävaikutuksensa, mutta jossain vaiheessa se tila oli siirtynyt Tallinnan kaupungille, mutta Kalev Suklaatedas on nyt ostanut sen. Eli Kalev Suklaatedas omistaa sen majasmokin kahvilan. Okei. Okay. Että tämmöinen Aika pitkä tarina. Aika pitkä tarina. Niin. Kuunnellaanko laavimusiikkia vai eikö kuunnella? kuunnellaan? No kuunnellaan. <laughs> Mehän pistetään jotain. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill they've got an awful lot of coffee in brazil you can't get cherry soda cause they've got to fill that quota and the way things are i'll bet they never will they've got a zillion tons of coffee in brazil no tea or tomato juice you'll see no potato juice Cause the planners down in Santa's all say no, no, no The politician's daughter was accused of drinking water And was fined the great big fifty dollar bill They've got an awful lot of coffee in Brazil Out later, she smells just like a percolator. Her perfume was made right on the grill. Why they could percolate the ocean in Brazil. And when their ham and eggs need savor, coffee ketchup gives them flavor. Coffee pickles way out sell the dill. Why they put coffee in the coffee in Brazil. No tea. No tomato juice, you'll see No potato juice The planters down in Santa's all say no, no, no So you'll add to the local color Serving coffee with a crawler Dunkin' doesn't take a lot of skill They've got an awful lot of coffee, an awful lot of coffee, man, they've got a gang of coffee in Brazil. Pyydän anteeksi omaa laiskuuttani tämän kahvimusiikin valinnassa ja, ja jälleen kerran surkeista aasinsilloista, mutta Miia pelasti tilanteen äsken kuultiin. Siis Frank, Frank Sinatra. Sinatra. Coffee. The Coffee Song. The Coffee Song. Yes. Kahvi on tärkeä. No joillekin se on. Mä mm. en itse sitä juo, en tiedä tästä hypestä mitään. Mä voin jatkaa tästä ensi kerralla. Ehkä mä voin joskus kertoa sulle teestä, mutta mä luulen, että sä tiedät Anni. siitäkin kyllä. Toto, musiikista haluan edelleen puhua. Jostain syystä nämä mun teemata viime aikoina. Ensi oli Italian Music Week ja nyt on ollut kaikenlaista, mutta mä eksyin. Tai mä mitä eksyin, eksynyt, mutta mut pyydettiin Pari viikkoa sitten So Far Sounds uh, -konsertti täällä Tallinnassa. Mä sain sulta viestin, ja mä mietin, että how far? <laughs> so, so far. So far <laughs> siis on tällainen uh, kansainvälinen yhteisö. Ja se toimii somen kautta. Heillä on nettisivut, mihin voi rekisteröityä käyttäjäksi. Ja kuka tahansa voi periaatteessa järjestää omassa kodissaan, työpaikallaan. Jo, jossain, niin Esimerkiksi täällä JJ kissakahvilan omista ja voisi pyytää, että okei, tämän voi tehdä nyt lavaksi tämän kahvila. Ja ne mainostaa sitä siellä nettisivullaan. No joo, jo, ei sitä sinänsä mainosteta, mutta et sä voit niin Kun, kun saat siinä yhteisössä, niin, niin siis voi hakea siihen. Sitten kun olin kertonut nämä huonot so far vitsit sulle, niin mä kävin siellä sivulla ja mä huomasin, Joo. että sä voit laittaa siihen niin kuin kaupungin nimen ja sitten se näyttää. Ja sitten on joka puolella. Joo. Joo, jo. Tallinnassa nämä on ilmeisesti ollut aika aktiivisia viime syksynä, mutta sitten on ollut pitkä tauko, eli ei ollut ehkä saatu esiintyä, ei ole ollut sopivia paikkoja, kukaan ei ole ehtinyt järjestää. Tämä toimii siis vapaaehtoisvoimin. Tota, mutta myydäksin ne lippuja? No ei myydä. Se on ilmainen tapahtuma, mutta sinne pääsee vain kutsusta. Eli kun tapahtuma järjestetään, niin sit sinne voi hakea, että okei, mä haluaisin mennä tänne. Ja sitten ehkä pääset ehkä. Et, et riippuu vaan siitä, paljon Ei tarvi mun perustella, ta perustella ta mitenkään. Miks? Ei, ei. ei, ei tarvi minun perustella, että miksi just pitäis pitäisi valita, mutta tota, se joskus käy hyvä tuuri. Ja sitten kun sinut valitaan, niin saat ottaa yhden kaverin mukaan. Aha. Ja ja ja sulla kävi siis hyvä tuuri. Minulla kävi hyvä tuuri. Mun kaveri pyysi mut sinne. Ja se oli tosi kiva tapahtuma. Se järjestettiin poikkeuksellisesti sellaisessa, kun yleensä on jonkun kotona. Niin nyt oli poikkeuksellisesti tällainen työpaja. Mä en siis sen ennen saanut tietää, että mikä se paikka oli, mutta se oli tuolla kassisapassa päin. Ja, äh, siellä oli kolme esiintyjä. Mä en tiedä, onko yleensä tapana olla vain yksi vai useampi esiintyjä, mutta tässä oli nyt kolme ja Siellä oli muun muassa tämä Peda ja, ja äh, nöpp. Mä olin tosi vaikuttunut siitä, miten hyvä tunnelma ja kiva. Tän aloitti tällainen... Uh, artisti Dennis Denis von Tukula joka on ilmeisesti... Olikohan hän Kolumbiasta kotoisin? Mutta hänellä oli hirveän hyvä meininki. Ja sitten se, se jatkuu tällä Mick-pedajan aika tällaisella cst meiningillä. Ja sitten loppuun oli tämä nööppi, joka sai kyllä... Siinä pienessä tilassa ne vähät ihmiset tanssimaan ja mukaan siihen hommaan. Hän sanoi, että hän ei useinkaan esinyt näin pienissä tiloissa, eikä näin valoisissa tiloissa. Mutta se onnistu tosi ihmisen keikka. Paljon siellä oli kuljoilla sitten. No mä sanoisin, että Kutsuttu siellä oli ihan. ehkä joku nelkyt. Okei, Alle 50, mie... ihmistä, joo, joo. koska ei sinne mahtunut. 30-40 ehkä. Joo. Vaikea arvioida, koska siellä oli sellainen pieni ylätasanne, mihin mä en nähnyt. Hirveän mielenkiintoinen konsepti. No mun mielestä mielestä. kanssa. Ja nyt mä jään sitten odottelemaan, että koska seuraava. He lupas nyt kerran kuukaudessa järjestää. Mutta jos joku tietää hyvän paikan tai haluaa itse esiintymään, niin tänne saa siis myös ilmoittautua esiintyä. Niin, koska toihan on hirveän hyvä mahdollisuus myös tämmöisenä... Niin kuin harrastajalle niin kuin saada no. sitä esiintymiskokemusta. Joo. Tällaisia vastaavia tapahtumia niin on aika paljon niin kuin viime aikoina nyt ollut. Että on näitä, että no esimerkiksi täälläkin on tämä EatAway, joka tavallaan on keskittynyt expatteihin eli tavallaan he tutustuvat toisiinsa. Eli he järjestävät mm -hmm. illallisen kotona, jonne he myy lippuja ja se lipun hinta on pieni, eli sillä lähinnä katetaan ne kustannukset. Mm -hmm. Ja sit sinne voi ilmoittautua ja Joo, ja, ja so siis pikkasen saa oman tunnan mukaan antaa rahaa, se on periaatteessa ilmoinen. Ja tämä on siis, ähm, niin kuin sanoin, tämä maailmanlaajuinen yhteys, mutta tämä oli siis perustettu jo vuonna 2010, eli tämä on nyt jo kuusi vuotta joo. sitten pyörinyt. Ja se on aktiivinen 237. kaupungissa, ja tässä lähellä on Oho. esimerkiksi Riika ja Helsinki, Tukholma, Kööpenhamina. Eli se on kyllä ihan aktiivinen. Mä katsoin, että aika tunnettuakin esiintyy on esiintynyt näissä Sofar-konserteissa uh, ympäri maailmaa. Esimerkiksi James Bay, uh, Hosier ja George Esra. Mä en tiedä, sanoo, sulle mitään, no, mutta radiohittejä heiltä on tullut Okei, viime aikoina. Ja Bastille. Eli no sen on, on, joo. Mä Niin he on kaikki tuolla Iso-Britanniassa sitten esiintynyt. Aloittanut ehkä. Niin ehkä sitten, en tiedä. Sen ennen pääset että minä vuonna ne oli. Ja näistä kaikista keikoista kuvataan pienet videot nettiin, eli jos et satu pääsemään paikalle, niin sit voit kuitenkin katsoa ne tunnelmat kuvista ja, ne, ja tota videoista netistä. Mä haluaisin tähän loppuun nyt soittaa, nöppiä, kappale move. Ja hän siis esiintyy Jatskaarissa 22.4. perjantaina. Oliko se vapaa Eikö, se on Punainen manjalla. punainen telisi. Kyllä. Kyllä. Kyllä. Ja lippuja oli ainakin alkuviikosta, kun katoin, niin vielä jäljellä. Eli sinne. Look the say there's nothing Must I fight every bone in my body every time you're near I will not grab you and take you away For how long can I stay with a long ground Everything that really sounds from both of our bodies If it stays the same for too long it will fade away But I won't wait until that day comes If it don't make my move I'm wait until the day If I don't make my move I lose you either way I'll take my hand and say That you don't feel what I feel Cause I see from your eyes That you do And that's not right Even if it feels so It's someone else's pride And I can't let go If it stays the same For too long It will fade away But I won't wait until that day until that aika aina loppuu kesken jossain vaiheessa. Tuo riittäisi. Niin, ehkä ajatellaan meidän kuunteelle jotakin. Mm -hmm. me... Kyllä. Huomenna viikko alkaa jännissä merkeissä, nimittäin huonon runouden päivällä. Siellä voisi mennä esittää jonkun tämmöisen ei mitään tarkoittavan No Mä tuli mieleen, kun sä puisit dadaismista, että tämä sopii hyvin tähän teemaan. Siis tämä on some-ilmiö. Some on neljäs vuosi nyt, kun tämä järjestetään Facebookissa. Ideana on se, että kuka tahansa voi ryhtyä runoilijaksi. Kun kenen tahansa runoja voidaan, kaikki saa julkaista omilla seinillään. Tai myös kavereiden runoja voi julkaista. No mulle, mä ajattelin, että mä teen sulle joku runon, mutta mä en valitettavasti keks, keksinyt mitään sopivaa. Ei siksi, että ei ne olisi ollut tarpeeksi huonoja, mutta ehkä siksi, että mä en kehdannut kuitenkaan niitä täällä lukea. katsotaan, jos, Armii. jos vaikka ensi kerralla sitten mä voin poimia parhaat. No, joka tapoisi. Tämä oli ihan hauska Päätös tälle. Mä hmm. omalta osaltani toivotan kaikille hyvää sunnuntaita. Ensi viikolla meillä on pieni kevät tauko ja sitten taas sitten ennen palataan. vappua. Joo. Ja huomenna esiintyy myös tuolla Nordeamajassa Manic Street Preachers. Laitetaan sitä tähän loppuun. Laitetaan, On olet yhtään niiden kappaletta mieleen, niin mielellään no, kuuntelemaan. Tämän kappaleen nimi on ihan hitsin pitkä. Se on If you tolerate this, your children will be next. Hui. Moikka. Moi. Choose you to be.